Частина друга. Вейчепельські ночі. Чотири. Ніч ліг, сніданок і вбивство. Страшні таємниці пансіону у Вейчепелі. Трупи знайдені в ямі під комірчиною в садку. Поліція Східного Лондона вчора опечатала пансіон «Левандова хижа» на Кенон-Лейн у Вайчепелі, після того, як тут було знайдено рештки людських ціл. Власники пансіону, пан Герберт Еван, 72 роки, його дружина Нора, 70 років, заарештовані за підозрою в убивстві і крадіжці, а також уприговані відомостей щодо небезпечного привида. Цього потужного гостя вдалося виявити і знищити на горище. Поліція вважає, що за останні 10 років багато гостей пенсіону загинули від дотику привида. Подружжя Евансів складало їхні трупи в льосі, схованому в глибині садка. Крім того, в домі було виявлено велику кількість годинників, коштовності та інших особистих речей, що їх власники забрали в убитих. Вирішальний внесок у розслідування цієї справи зробила психологічна агенція Локвуд і Ко під керівництвом пана Ентоні Локвуда. Архівні пошуки засвідчили, що попередній власник лавандової хижі пропав за вельми загадкових обставин понад 30 років тому, заявив він. Ми вважаємо, що саме йому належало міміфіковане тіло, знайдене нами на горищі. Його лютий голодний дух нишпорив у вбивав гостей, коли ті спали. А подружжяєвінців обернули це на свою користь. Після знищення привида агентам довелося вилізти з горища крізь розбите вікно на дах, спуститись у низпостічній рурі і знову проникнути до пенсіону, для того, щоб зіткнутися із літніми власниками будинку на кухні. «Старий Еванс дуже вміло орудує різницьким сікачем», – підкреслив Локвуд. «А його дружина накинулась на нас із ружном, тому нам довелось ударити їх метлою по головах». Момент, звичайно, був дражливий, та врешті всім пощастило залишитись цілими. «І це все!» Невдоволено промовив Локвуд, поклав газету і поринув глибше в крісло. «Це все, чим тайм віддячує з наші клопати. Тут більше розповіді про сутичку на кухні, аніж про бій з перевертним. Про нього взагалі нічого гісінько не сказано, а це ж найголовніше, чи не так?» «І щодо пощастило залишитись цілими, я теж заперечив би», – підхопив Джордж. «Ота стара відьма дала мені добрячого стусана. Бачте, яка в мене гуля!» «Я поглянула на Джорджа. Я думала, що в тебе ні завжди бульбою. «Ні, от тут на лобі. Бач, яка червона!» «Жах та й годі!» – буркнув Локвот. «Найбільше мене дратує те, що статтю надруковано на сьомій сторінці. Тут на неї ніхто не зверне уваги. А на першій сторінці знову репортаж про навалу привидів у Челсі. І на його телі губиться вся наша справа!» Минуло вже два дні після пригоди в лавандовій хижі. Ми зранку сиділи в бібліотеці нашого будинку на Портленд Роу, намагаючись відпочити. За вікном шаленіло осіння злива, і ціла вулиця, здавалося, обернулася на рідину. Вітер хилив дерева, дощ тарабанив у шибку, розмиваючи обриси будинків. Та в нас удому було тепло. Батареї працювали на всю потужність. Джордж умостився на канапі біля здоровенної купи непрасованої білизни і гортав комікс. «Це просто сором, що вони нічого не пишуть про головне», – пробурчав він. «Про те, що Перевертень створив свою власну групу привидів. А це дивовижна річ». Вона показує, яким чином поширюється проблема. Виходить, що сильніші гості, коїть убивство перетворюють їхні жертви на покірність собі вторинні групи привидів. Мені хотілося б докладніше вивчити цей процес. Отакий він завжди, Джордж. Коли ризикована справа завершується, йому цікаво зрозуміти, що і як відбулося. У мене все по-іншому. Кожна така пригода закарбовує в моїй пам'яті емоційний слід, якого потім я не можу позбутись. «Мені просто шкода так бідолашних гостей, яких обив привид», – сказала я. Я саме сиділа біля канапи на підлозі, підібгавши ноги. Зараз я мала розбирати вранішню пошту, проте насправді тихенько дрімала. Уночі мені випив неабиякий клопіт, я аж до третьої години вистежувала причального. Я перейнялась їхнім смутком і навіть цей перевертень. Так, він був страшний, але водночас і нещасний». «Я відчувала його біль, і якби я мала більше часу, щоб увійти з ним у контакт, він убив би тебе і квит!» – обізвався Локвіт із глибини свого крісла. «Твій талант справді дивовижний, Люсі, але єдиний привид, з яким тобі дозволено спілкуватись – це череп, бо він міцно замкнений у склянці. Та і тут я не певен, чи справді це так безпечно. З черепом усе гаразд!» – наполягала я. Минулої ночі він допоміг мені впоратись із причайно. Підказав, де шукати джерело, тож я його викопала й запечатала. До речі, це було поритись із Челсі. А ви чули, що там коїться? Чули сирени? Локвід кивнув. А вже ж, іще троє загинули. Депрік як завжди безпорадний. Цієї ночі, гадаю, вони евакуювали ще за дві вулиці. Ба більше, підхопив Джордж. Ця пошесть розповсюдилась на добрячу квадратну милю довкола Кінгзроуд. Щоночі привидів стає більше, їхня концентрація стрімко зростає, і ніхто не знає, чому він поправив окуляри. Страх та й годі. Донедавна в Челсі було спокійнісінько, а потім хвить і почалося, ніби якась інфекція. От я й хочу дізнатися, що саме розворушило привидів, і яким чином ця інфекція поширюється між мерцями. Відповіді на це питання я не мала, та й шукати її мені не дуже хотілося. Локот лише застогнав, він сам повернувся додому на світанні, цілу ніч гоняючись за спектром по болотах у гокні. і зараз не мав ані крихти настрою міркувати над Джорджовими роздумами. Мене, сказав він, тривожить тільки те, що ця навала в Челсі шкодить нашій репутації. Ви чули, що до цих розслідувань залучили Кіпсову команду? І ось, будь ласка, наслідок. Кіпс нині на першій сторінці Таймс зі своїми недолугими балачками, на першій, там, де повинні бути ми. Нам теж слід узяти участь у такій серйозній справі. Я переговорю з Барнсом, Поцікавлюсь, чи не потрібна йому наша допомога. От тільки ми з вами останнім часом надто перевтомились. Так, Мін казав правду Як я вже згадувала, був листопад, передень так званої чорної зими, що стала найстрашнішим періодом в усій історії проблеми. Розпочалась небачена за цілих 50 років навала привидів. І події в Челсі, власне кажучи, були тільки верхівкою цього айсберга. Усі психологічні агенції працювали на межі своїх сил. І Локвуд і Ко аж ніяк не були винятком. Перевтомились, це було ні в року ще добре сказано. Ми втрьох мешкали в чотириповерховому будинку на Портленд Роу, де водночас смістилась контора нашої агенції. Власником будинку був сам Локвуд. Колись це майно належало його батькам. Їхня колекція східних артефактів і пасток на привидів ще й досі прикрашала стіни багатьох кімнат. Підвальний поверх Локвит перетворив на контору з письмовими столами, комору з запасами залізних стружок і тренувальну залу для фехтування. Далі були скляні, захищені залізом двері, що вели на двір. У садок із невеличким газоном та кількома яблонями, де ми часом відпочивали влітку. На горішніх двох поверхах були спальні. На першому – кухня, бібліотека і вітальня, де Локвит приймав наших клієнтів. Тут ми здебільшого і проводили свій вільний час. Щоправда, вже кілька останніх місяців вільного часу у нас майже не було. Цим ми частково завдячували власним успіхам. У липні наше розслідування на кладовище Кенселгрін завершилось так званою цвинтерною битвою, коли агенти зіткнулись із бандою перекупників з чорного ринку. І цю історію, так само як і справа будинку із чорами в Гемстаді, було широко висвітлено в пресі. А суд над водашком банди перекупників, таким собі Джуліусом Вінкменом, Лише посилив увагу до нашої агенції. Ми з Локводом і Джорджем виступали на суді свідками. У середині вересня Вінкмена нарешті ув'язнили у Вонсворці, що забезпечило нам безкоштовну рекламу впродовж двох місяців. Увесь цей час телефон у нашій конторі майже не замовкав. Щоправда, заможніші клієнти все одно воліли звертатися до більших агенцій, які мали дорожче знаряддя і голоснішу репутацію. Тож більшість наших замовлень надходила з бідних районів. Скажімо, того ж таки Вейт де замовники, звичайно, платять небагато. Однак робота є робота, тож Локвуд намагався не відмовляти нікому. А це означало, що нам нечасто випадали вільні вечори. «Що в нас нині, Джордже? несподівано запитав Локвуд. Він сидів під першого голову рукою, здавалося, дрімав. «Скажи, будь ласка, що немає нічого». Джордж мовчки показав три пальці. «Три замовлення!» – скрушно простогнав Локвуд. «Які саме?» Жінка під на Нельсон Стріт у Вайчепелі, привід у багатоквартирному будинку і ще тінь яку бачили за громадським туалетом. Звичайний набір. Доведеться знову працювати поодинці, мовив Локвуд. Цур жінка під моя. Цур тінь моя, пирхнув Джордж. Що? заприкинула я голову. Цур це наше друге за значенням правило після правила печива, і цих правил завжди всі дотримуються. То мені виходить дістався багатоквартирний будинок. «Чудово! Б'юсь об заклад, що там не працюватимуть ліфти». «Ну, ти легко подужуєш кілька маршів сходів, Люсі!» – пробурмотів Локвуд. «А якщо це виявиться 21-й поверх? І там на горі на мене чекатиме, скажімо, Костогрім, а я буду така захекана, що не зможу з ним упоратись». «Чи інакше? Ліфт усе-таки працює, але саме в ньому і засів привид. Пам'ятаєте, що сталося із дівчиною з агенті Сібрайт, коли вона застрягла в ліфті з привидами на корабельній кенері?» Самі черевики від неї залишились, годі вже сердитись, обірвав мене Локвуд. Ти просто втомилась, ми всі втомлені. Ти ж знаєш, що все буде гаразд. Ми знову замовкли. Я притулилась потилицею до подушок на канапі, струмені води, що текли по шипці, скидались на Вен, набряклі кров'ю. Стривайте, чому відразу набряклі кров'ю? Я, мабуть, і справді просто втомилась, як каже Локвуд. «Локвуд!» Примруживши очі, я спостерігала за ним крізь вії. Бачила його довгі ноги, легко перекинуті через поручча крісла, обриси тіла, наполовину сховані під пожмаканою сорочкою. Обличчя він майже цілком прикрив долоною. Та вона не ховала його міцного підборіддя і виразних вуст. Зараз вони були трохи розтулені. Довгі пасми його темного волосся м'яко спадали на білий рукав сорочки. Цікаво, як йому вдається залишатись таким елегантним, п'ять годин поспіль проспавши в кріслі? Я не дуже люблю напіводягнених людей, особливо Джорджа. Таке видовище, кажуть, шкодить здоров'ю. Та Локвуд і тепер мав чудовий вигляд. У кімнаті було тепло і затишно. Мої вії змикались дедалі щільніше. Я поклала руку на своє срібне намисто, поволі покрутила його між пальцями. Нам потрібен новий агент, – несподівано сказав Локвуд. Мої очі вмить розплющились. Я почула, як за моєю спиною Джордж упустив свій комікс. Що? Нам потрібен ще один агент, щоб прикривати нас. Зрозуміло? Ми ж не можемо весь час працювати поодинці. У лавандовій хижі ми працювали разом, заперечила я. Це був рідкісний випадок. Локвот відгорнув волосся з обличчя. Тепер він навряд чи повториться. Погляньте-но, ми самі і так уже ледве даємо собі раду. Геш? Джордж позіхнув. Чому ти про це заговорив? Запитав він, потягнувся і штовхнув купу непрасованої білизни, що лежала в мене над головою. Звідти випали Джорджеві шорти і повільно, наче велетенська медуза, опустились на мій ніс. Ось вам научний приклад, пояснив Локвит, поки я торсило головою, намагаючись скинути шорти з себе. Хтось із вас повинен випрасувати всю цю купу, а часу всім бракує. Та хтось із нас? – пирхнув Джордж. – Сам прасуй. Я? В мене ще більше клопоту, ніж у вас! Він мав рацію, саме так нам останнім часом і велося. За ніч ми натомлювались так, що на денну роботу просто не вистачало сил. Тому ми геть покинули всі хатні справи. І прибирання, і пресування. В будинку номер 35 на Портленд-Роу панував безлад. У кухні, скажімо, не мов би вибухнула соляна бомба. Навіть череп у склянці, який багато до чого звик, кепкував з того, в якому свинюшнику ми живемо. Якщо ми візьмемо нового агента, провадив Локвотт, то зможемо виходити на роботу по черзі, а це означає, що кожного четвертого дня один з нас спокійно спатиме вночі, а вдень господарюватиме вдома. Я про це вже добре поміркував і дійшов висновку, що іншого виходу в нас немає. Ми з Джорджем мовчали. Мені, наприклад, аж ніяк не хотілося нового колеги, ба більше від самої тієї думки мене просто таки нудило. Незважаючи на всю нашу заклопотаність, мені подобалась наша робота. «Досить було пригадати, як ми захищали одне одного в лавандовій хижі». «Ти певен?» – нарешті запитала я. «А де ж спатиме твій новий агент?» «Принаймні не на підлозі», – мовив Джордж. «Щоб не підхопити якої-небудь зарази». «Я теж не збираюся ділити з ним своє горище». «Він тут узагалі не спатиме, Бовдури, буркнув Локвуд. «Хіба це обов'язково спати там, де працюєш? Нехай приходить на роботу вранці, а ввечері йде додому, як 99% людей». А може, нам агент і не потрібен, міркувала я далі. Вистачить ці простої помічниці, яка прибиратиме будинок, а з основною роботою ми впораємося самі. Я згоден з Люсі, підхопив Джордж, знову беручи свій комікс. Ми справді чудово працюємо разом, не варто руйнувати нашу команду. Гаразд, я ще подумаю, погодився Локвуд. Проте Локвуд, зрозуміло, був надто заклопотаний, щоб морочити з цим собі голову. Тож можна було сподіватися, що ця справа з місця так і не зрушить. І мене це, правду кажучи, тішило. Я працювала в агентії вже 18 місяців. Так, робота в нас була сила-селенна, ми жили серед безладу, ми майже щоночі ризикували своїм життям. І все ж таки я була дуже щаслива. Чому? З трьох причин. По-перше, я раділа своїм колегам. По-друге, своїй новій самооцінці. А по-третє, відчиненим дверям. Агенція Локвуд і Ко була унікальна не тільки через те, що найменша, лише три агенти, а й через те, що її власник і керівник сам був юним. Інші агенції наймали собі сотні підлітків, так, саме підлітків, бо лише діти спроможні відчувати привидів. Однак керівниками завжди були дорослі, які не підходили до будинків з привидами ближче, ніж на відстань крику. А Локвуд сам був головою агенції, яка бореться з духами. Він чудово орудував рапірою, кращого за нього фехтувальника я й не бачила. Мені було приємно працювати поруч із ним, приємно в багатьох розуміннях. Мені подобалась його незалежна вдача. Він умів надихати колег, дововижним чином поєднував у собі холодну незворушність і запальну відвагу, а таємничість лише надавала йому додаткових чарів. Локвуд часто ділився з нами своїми почуттями, бажаннями чи мотивами, тому за перший рік прожити у будинку на Портленд-Роу я майже нічого не довідалась про його минуле. Загадку для мене залишались його зниклі батьки, хоч на кожній стіні висіли речі з їхньої колекції. Яким чином Локвуд успадкував цей будинок і звідки взяв гроші на відкриття власної агенції, я теж не знала. Щоправда, це не мало для мене великого значення. Локвуда огортали таємниці, так само як його улюблене довге пальто, і мені просто подобалося бути з ним поряд. Я тоді відчувала, що відгумін цих таємниць огортає мене саму. Отож, сусідство з Локвудом робило мене щасливою. Що ж до Джорджа, то звикнути до нього мені було важче. Нечупарний, нечесений, не ущіплений, він славився на цілий Лондон своєю нехітю до частого користування милом, та попри це, він був напрочуд розумний, безмежно допитливий і талановитий дослідник, чиї архівні пошуки не раз рятували нам життя. До того ж, і це найголовніше він був безкраю відданий своїм друзям, стати якими пощастило нам із локвидом. Так. Ми справді були найкращими друзями, які щиро вірять одне одному. Та водночас кожен із нас вільно займатися тим, що найбільше було йому по душі. Скажімо, Джорджі міг захоплено досліджувати причини проблеми. Локвіт постійно турбувався про репутацію нашої агенції. А я? До переселення на Портленд Роу я нічого не знала про свій талант, чути голоси мертвих і часом навіть спілкуватися з ними. Однак робота в агенції «Локвуд і Ко» не дала мені змогу помало вивчати цей талант і показати, на що я врешті спроможна. Це розуміння своїх нових можливостей і стало другою причиною, з якої я почувалася такою щасливою цього похмурого листопадового ранку, коли за вікнами періщав дощ. А третя причина. Вже кілька місяців мене сердило те, що «Локвуд» так замикається в собі. Ми втрох по давньому ділили між собою всі випробування, по давньому безмежно довіряли одне одному, де та врешті таємниця що оточувала локвода, дедалі дужче гнітила мене. Так, він нічого не розповідав нам про загадкову кімнату на другому поверсі, куди суворо заборонив заходити і мені і Джорджеві. У мене було безліч припущень щодо того, що може ховатися за цими зачиненими дверима. Та я розуміла тільки те, що ця химерна кімната якимось чином пов'язана з Локводом минулим, можливо, з долою його зниклих батьків. Секрет цієї кімнати поставав між нами невидимим бар'єром, відчужував нас. Я вже не сподівалась, коли не зрозуміти його і взагалі зрозуміти Локвуда. Так тривало до одного літнього дня, коли Локвуд несподівано змилувався. Без жодної передмови він провів нас із Джорджем на другий поверх, відчинив заборонені двері і відкрив нам невеличку частину своєї таємниці. Що ж то була за таємниця? Виявилось, що насправді я помилялась. То взагалі не була кімната його батьків, то була кімната його сестри. Його сестри Джесікі Локвуд, яка померла тут шість років тому.